Sallallahu alayhi more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdillillahi na'amaduhu, alhamdulillah, nasta'inuhu, wa nasta'adidu, wa natagfiru Wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa sayi'ati amalina Ashadu an la ilaha illallahu wa hamdahu la sharika la Wa ashadu anna sejidana muhammadan abdu rasuluh muslimin musliman yang dirahmati sekalian kita masuk malam ini di halaman 17 di baris yang ke-8 sebun bawah itu mudah saja kita cepat malam ini dia nak bincang tentang sunat-sunat yang kita boleh lakukan senang lakukan sebelum daripada sembahyang Dan makruh-makruh Benda yang Dibenci oleh syarak Yang dituntut kita Kalau boleh kita jauhi Benda yang makruh Allah tak tidak suka Dalam semayang itu ada buah-buah kaga Ada sunat Yang dituntut Dahulu dia dah masuk Kepada semayang Iaitu Bang, azan dan iqamah Kita gunakan perkataan Bang menggantikan Azan itu telah pengaruh Daripada buku inilah. Azan Tapi kita gunakan perkataan bang Bang ataupun abang Melayu-melayu yang lain Sekarang semua pengen abang lah. Tapi bang itu maknanya azan Azan itu sunat walaupun semayang seorang Tapi kita semayang seorang Bukan tak azan Bukan anak muda lah Zaman zaman zaman laju ni nak laju. Di azan ya azan memang sabit dalam sunnah dalam hadis yang sahih. Selepas daripada azan itu ada doa azan. Itu sabit. Sabit memang diamalkan seluruh dunia Islam. Adapun lepas iqamat. Hadis tidak sabit Tidak ada, ada sebarang hadis yang menyebut Sunat membaca doa yang sama Selepas kita dengar hakaman Tapi bukan tak boleh Nak buat boleh buat Sebab ada doa Yang ujung dia baca Allahumma rabbaha dihidak utamah Suhafal ka'imah itu Itu memang sabit Itu yang dibaca dalam television dan sebagainya Lepas azan kita dengar azan Memang kita baca doa itu sunat itu orang nak sekali doa seperti itu selepas mendengar bilal iqamah dia tidak sabit tidak sabit dalam sebarang hadis dan ulama-ulama pun tidak buat yang yang arifin lah. tapi yang biasa orang buat maka-bakat buatlah itu saya saya tidak buat tapi bukan tidak boleh buat buatlah sebab dia doa doa itu Allahumma tu doa doa tu di mana aku boleh bische nak terangkan hukum saya lepas azan sunat lepas iqamah tidak sabit tapi bukan makna bidah ah, bukan tidak boleh sebab dia doa bang dan iqamah dan ia menyahaja orang yang nak azan ni orang yang nak iqamah itu dia kena pilih dengan dengan pilihan dia, dengan sahaja dia buat apa dia dia buat pada tempat yang ada satrafnya tempat yang ada hadangan di hadapannya seperti jidar jidara tu jidar jidar makna dinding so ajak dia kena cari tempat yang di hadapannya ada satra ada lindungan ada dinding atau tayangot tiang Baca atau ting bukan ting tiang Ya, kalau dalam masjid misalnya yang ada tiang lah, Macam tengah-tengah tiang itu kalau, kalau, kalau bila di belakang Dia, dia pilih Jangan dia, dia datang tengah-tengah ni Dia pergi ke tempat tiang tu Kalau sini tak berada di depan Depan ni ke asaterah lah Dia punya halusin. Atau jika tidak ada tiang Tak ada tembok yang tinggi je Atau Suatu yang tinggi Dua Sepertiga an atau Dua Serta Satu per tiga, dua, satu per tiga hasta. Satu hasta, dua hasta, satu per tiga. Mereka pun tiga hasta setengah lah. Atau dihamparkan sejadah. Jika tempat tak ada, dia dalam keadaan terdesak dan sebagainya, dia kena ambil sejadah satu, hamparkan sejadah tempat dia nak, nak azan. Atau jika tidak ada, digaris dihadapannya daripada tumitnya hendaklah ada tiga hasta kehadapannya lebih kurang panjang sejarah lebih kurang pula macam di tengah padang di tengah padang pasir di hutan ke dan sebagainya kita lebih kurang macam kaidah sembayanglah sembayang ni kita ada satrah di hadapan kita satrah sempadan antara kita dengan orang nak boleh melintas tu satrah kalau kita ada sejarah tu kita zajalah itu satrah kita Kalau tengah-tengah padang tidak ada satrah, kena buat garis di hadapan dia. Dalam tiga hasta ke hadapan, garis dia. Ini nak, nak bagi orang jangan lintas. Bagi orang jangan lintas. Dan adalah suatu daripada satrah itu antaranya dan suatu jangan lebih daripada kadar tiga hasta. Maksudnya, dia kata dua hasta satu per tiga Dia takkan sampai tiga hasta jika... Kau sampai tiga hasta, mungkin hapus dia dah Pada orang yang pendek, tu tak nampak apa dah Dia nak skrat kalau boleh yang, yang kita buat Yang sedia ada, dia macam dinding Jangan rubuh lah, takkan nak rubuh pula semayang. Biarlah begitu, kau tiang Biar begitu, kau nak buat buat Satrahnya, di, jangan lebih Tiga hasta Ya uh, Pesatlan pehkah yang seperti ini ni Memang lah kalau orang Orang yang nak nak persoalkan mana hadis mana memanglah ini penghalusan seperti ini dibuat oleh para ulama yang muktabar bagi menjaga kesempurnaan salat dan kesempurnaan azan dan iqamah kerana mungkin ditengok jika tidak ada demikian orang azan ada orang elitis di harapannya ada orang tak hormat kepada azan dan sebagainya macam tak ada disiplin Jadi so, buat lebih kepada disiplin yang nak menyempurnakan salat. Ini bercakap sebelum salat. Sebelum pun telah kita buat yang tempurna dah. Jangan, jadikan, jangan dijadikan berhadap pada mukanya. Jika dia buat satra, jangan sampai dia lindungi muka dia. Itu saya katakan bahawa jangan sampai lebih waltah suku tadi tu. Jangan sampai ke hadapan. Jangan sampai ke atas jadikan berhadap pada muka sesuatu itu, tetapi dijadikan sebelah kanannya atau kirinya satrah tadi itu di hadapan dia tapi kiri kanan kalau boleh ada macam ni lah kiri pun ada apa namanya, kanan pun ada sama juga dia nak menjaga keselesaan orang yang azan, tidak diganggu tidak ada orang yang pergi melintas di hadapannya mungkin mengganggu konsentrasinya azan itu yang dimaksudkan Itu saya sunat yang Diambil kira sebelum Kita salat Sunat so, Azan, sunat, ikamah pun sunat Semayang seorang pun Kalau boleh azan Dua orang memang boleh azan e, Kalau seorang sekurang-kurangnya Kita ikamah Sah, semayang dengan tak azan Kita ikamah pun, bangkit Allah akibat jadi Tapi itu kesempurnaan Salat selesai dan yang makruhnya ada perkara yang dibenci syarak benci makruh ni kena tinggallah uh, tapi bukan tak mesti dia boleh buat macam kita cakap pasal belacan budu uh, biasa kalau kawan yang dah dah biasa masih dengan budu sampai ke peringkat budu nak kena cari straw nak pakai botol pakai straw dia tak boleh ikat tak ada tak boleh itu betul lah makruh Macam belacan, memang dia suka makan belacan Tapi dalam kes semayang lain juga Dia bukan macam makanan itu Makanan itu hukum umum Tapi ini hukum yang khusus Waktu kita nak menghadap Allah Ta'ala So kita sedang berada Dalam situasi Nak menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kan saya dapat bahawa Masa kita semayang Itu masa hamba bercakap Dengan Allah Ta'ala Lepas semayang kita baca Quran Itu masa Allah bercakap dengan kita Dengar cakap dia dalam, dalam wahyu dengan permannya Bila ini sebab tu Sebab tu dikaitkan sampai ke beberapa peringkat uh, Orang yang Nabi kata Sesiapa yang makan bawang Makan benda yang berbusuk Dia jauh lah Tak payah kami lah Bukan makna dia larang Jangan main langsung Itu senang saja Pada Jumaat, makan bawang. Nak begitu jangan pergi masjid. Kau tak pergi? Bawang makan haram. Makan betai, makan jering. Dah. Dan nak habar kata, masa kita nak mengandap di masjid itu. Kita, kalau manusia pun, kalau kawan kita yang tak biar cakap, buat apa yang jauh-jauh, boderian tu. Biasanya orang tak boleh boderian. Tak boleh, ada kawan saya Sampai jika makan rian, bini dia kata Tidak di luar Sampai pagi tu Maknanya kawan kita pun Isteri kita Haidah eh, lah, kajak tak faham, belakang makan apa pun <Sess> Kalau isteri kita pun tak selesa Kalau kawan tak selesa Ni di masjid Orang sebelah nasibayang tak selesa nah, Inilah datang hadis Nabi Yang bermaksud sesungguhnya Malaikat akan merasa tidak selesa apa yang tidak diselesa oleh anak Adam. Kita malaikat nak hadir juga memberi rahmat orang yang sembahyang di masjid. Jadi, kalau berlaku kau yang makruh dan sebagainya itu menjauhkan malaikat. Maksudnya kita menjauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey kerana itu maka ke dalam kisah sembahyang ni kalau boleh kita elakkan, kita jauhkan, tinggalkan yang makruh adalah lebih baik kalau kita nak menghadap Nak bercakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang berkeruh pada itu amat, ba amat banyak Dia guna amat banyak tu Setengah daripadanya Setengah-setengah Hah bukan hah ni Setengah daripadanya tu kan Yang pertama lah baru setengah lagi bukan setengah Ini baru satu oh. Tapi bahasa digunakan Setengah daripadanya Satulah Berpaling ke kanan atau ke kiri Di dalam semayang bukan sahaja tidak bukan sahaja makruh berpaling kanan kiri tak berpaling pun tapi kita menjeling sebelah kanan menjeling sebelah kiri menjeling-jeling paku tu nampak macam jelingan itu sebenarnya ditarik pandangannya oleh syaitan jelingan syaitan sejeling so, pun dia kita dimasukkan dalam makruh kalau balik tengok tu lagi makruh lah. makruh aja pasal Pasal yang saya rasa mudah kita faham Pasal kalau kita bercakap dengan orang nak Sedang sedang bercakap dengan satu benda dengan orang yang mustahak Selalunya dalam dalam art, Understanding of, of communication ni orang tengok muka Tapi kalau tengah bercakap Kita berpati ke lain Kita yang dengar apa, Kita bahasa apa Ataupun dia sedang tengok Apabila kita bercakap dengan dia so Dia berpati ke lain Macam dia Tak berminat, macam dia tidak konsentrasi dan sebagainya. Itu catat dengan manusia. Ni kita sedang berhadapan Allah Ta'ala. Boleh jeling ke lain pula. Allah sumber segala-galanya. tu yang dia letakkan nak bagi sempurna tu. Makruh berpaling ke kanan atau ke kiri. Dengan mukanya. Jadi sebut itu dalam hadis bukan dekat muka. Menjeling pun tidak boleh. Kita ikhtilasun yakhtalizuhu syaitan ikhtilas uh, jelingan yang ditarik syaitan perhatian kepadanya kadang sengaja tengah sembahyang nanti dibuji sepuluh suara sebelah kanan apa pun nak tengok dia mungkin suara syaitan syaitan boleh bersuara yulkunasan wahum kazibun mereka boleh mendengarkan suara kepada kita menyampaikan berita kepada kita kadang menyampaikan sesuatu berita kadang orang silap ah, dia kata dia dapat wahyu Allah Ta'ala rupa kau agak jauh. Ya. Даже ia ini memang berlaku Sorak boleh boleh berakuk. Atau melihat ke langit. Artinya mendongak ke ataslah. Cicak bunyi, cicak bunyi atas. tengok tadi. Tengok. Sudah semalam air menitis depan kita. Tengok bocor lagi orang aku ni buat itu kita pun tahu pun kita sebelum semayang tu memang settle semua settle Bila Allah akbar macam-macam dia mari tu ingat itu ingat ini sebagainya cicak nak bunyi pun ketika tu kenapa nak tak bunyi sebelum aku tak ambil tadi ni ada banyak yang ditarik perhatian untuk mengurangkan pahala semayang bila buat makroh ni maka tidak dapat pahala lah okay. Panang atas tak boleh Kerana yang diberikan itu Permainan syaitan Betul Banyak hadis yang saya memang Macam satu makhluk Allah Ta'ala Yang nama dia Al-Walhan Walhan nama dia satu makhluk Makhluk Allah Ta'ala al, al banyak lah Di kumpulan dia yang, yang besar Syaitan Ada jin Ada iblis Ada iperin Ada khanat dalam Quran tu Ada hadis lebih banyak ataubat nabi beritahu nama-nama dia nama ammar nama amer nama khizab satu makhluk nama dia walhan walhan walhan ini makhluk halus hobi dia kerja dia tugas asas dia mengganggu orang semayang walhan was-waskan orang di di perjalanan bil air lagi dia was-was ada saja cerita yang tak, yang menyebabkan orang was-was akhirnya was-was di develop develop develop akhirnya nak semayang pun susah sebab tu dia kata ni semua yang tadi tu permainan syaitan kenapa dia tegah daripada mula kerana kalau anda layan yang sikit dari itu melihat kanan melihat ceri atas ke bawah kerana bunyi cicak tengok cicak itu maknanya anda telah beri perhatian kepada syaitan dia menang sekali maka besok dua kali lusa tiga kali akhirnya berlakulah kita tidak konsentrasi kepada Allah waktu kita beribadat yang nama dia semayang syaitan setengah daripadanya setengah pula tu nombor dua lah pula menutup mulutnya dengan umpama kain semayang mungkin macam di Mekah yang dibekalkan dengan penyekup muka tu jaga kesihatan debu dan sebagainya orang indah banyak dah tengok Kami musim panas, orang batuk banyak, sekejapan kita pernah dibekalkan penyekut muka. itu. Orang yang pakai itu pula, orang perempuan, orang lelaki laki Sedangkan orang perempuan diharamkan tutup muka waktu berihram haji ataupun umrah. Ini tutup dah, ini sebahagian. Pakai Pakai apa? Pajakan pun. Tanang semayak, semayak pakai. Ya. Sebab hukum tutup mulut tak boleh dengan tangan tak boleh ah dia dah kecuali Melainkan, menguap maka sunat tutup mulutnya kita bukan, bukan adat tu kita boleh kita, kita menguap tu bukan sahaja kita sampai an kalau anak kita kecil pun anak besar pun menguap dia anak kecil tidak tahu tutup mulut kita kena tutup sebab so, dia sunat menguap tutup mulut betul tua kah? gini kah? oh gitu kah? ikutlah boleh tutup-tutup lah dia sunat saya bu bukan adat tu apa makna sunat? Maknanya dia hatta harta Islam memberi ruang kepada kita perbuatan yang begitu simple begitu mudah menguap memang menguap dia pun sekejap dua orang menguap ni menguap dah tak sampai pukul lagi dah menguap pasal saya baca kitab kitab yang beli menguap ni apa mana sunat, sunat kamu buat dapat pahala dapat pahala kalau anak kita menguap, tutup kalau isteri menguap, tutup sendiri dia lah dengan tangannya kerana disebut pada hadis apabila menguap seorang kamu berkandaklah memegangkan dengan tangannya atas mulutnya Maka bahawa syaitan masuk pada mulutnya. Hadis. Sebab dia panggil mana fitur syaitan. Mana fitur tempat yang diberada masuk. Syaitan. Di antaranya mulut, hidung, mata, telinga. Bila kita buka dengan perantakan menguap itu dia, dia masuk. menahan daripada masuknya nabi sebut tutup mulut. Sebab tu ada hikmah dia mengapa dia sunat Kata kita tambah yang menguak bunyi suara pula tu. Dah dah menguak dah bunyi suara pula. Okey. Sebab itu maka kita faham menguak itu salah satu daripada gangguan syaitan kepada anak Adam ini dia menguap, menguap pertanda kepada mengantuk, mengantuk pertanda kepada keletihan, kelesuan seperti baca buku, tapi tak, tak ubah dengan hadis, tak jumpa, tapi terbaca buah tulisan, Nabi Rasulullah SAW tidak pernah menguap Nabi tidak pernah menguap So, menguap itu daripada petanda syaitan yang mengganggu dia. Bila terbuka atau tak tutup pula, lagi tengah dia masuk. Memanglah, kita pun kalau boleh tak menguap. Tapi kadang-kadang terpaksa menguap juga. Ini dia katakan, Alis Nabi katakan pun tutup mulut, kawasan syaitan masuk pada mulutnya. Sengah dia banyak, yang baru pula, mesikapkan rambutnya, menyingkapkan rambutnya atau kainnya. Bagi maksud, kalau yang yang bersemayang tidak pakai songkok, kan yang rambut dia itu, biar ke bawah nature orang, orang Arab juga, ataupun dah menjadi kebiasaan orang Arab zaman nabi itu yang rambut panjang. Tak apa, yang terurus ada yang lepas ke depan. Lepas ke depan ni, dia boleh biar begitu, tapi makruh dia biar begitu, dia kena singkap, dia kena buang bagi suatu orang pakai... Nabi dia tak pernah terbuka begitu Mereka waktu dia haji Dan umrah Tapi biasa ni dia tutup Dia dah seban Dia ada songkok Jika yang tidak ada Tidak ada songkok, tidak apa-apa semua Dia kena jagalah, urusan supaya Jangan jangan tidak terurus Kainnya, ada yang kain pakai labuh dan Semayang kena singkatkan Maksud singkatkan Jangan sampai orang kawan terpijak Tapi ini pun ada ada isu ada hadis nabi yang melagang dia kata ma asfalat anil ka'bain hari sahabat ma asfalat anil ka'bain bahawa pinang atau kamaq Pakaian yang melebihi daripada dua buku lali nerakalah tempatnya. Laklu hadis ini, orang tahu bahawa saya yang paling labuh yang yang lebih daripada dua buku lali zaman nabi itu ialah Omar. Jadi kenada wata Umar, dia di Besar gitu dah dia baju dia labuh menarik bila sampai hadis ini kepada Umar Umar tergesa-gesa terus pergi mencari Nabi betulkah ada hadis ada baginda telah sebut pakaian yang lebih daripada dua buku lalik ini neraka nampaknya. Nabi kata betul aku kata betul Umar menangis Minta ampun Nabi gelak. Nabi kata Bukan kamu wahai rumah Kamu lebih baju sungguh Tapi Lasta minal khuyala nah, Situ yang kenapa faham hadis tu Bukan semata-mata Kerana lebih sahaja Maka masuk neraka Maka mesti singkat Sampai kepada Sengaja singkat sampai tengah beting Tak da dong bukan kata bukan kamu wahai Umar yang aku maksud tadi tu bukan makna orang kita yang pakai baju labuh lebih daripada buku lali tu masuk makar itu aku maksudkan lastamina alqayala kamu bukan pakai untuk bermegah-megah bukan pakai untuk menunjuk-nunjuk tak apa ni isu besarnya bukan itu yang yang saya kata yang tak boleh sebenarnya yang yang ada jenis baju yang orang pakai ekor baju kena enam orang pegang ujung baju tu enam orang nak kena pegang baju dia pula buat kerja tambah belanja mahal yang kedua nya adalah simbol kepada khailah biasa dah dia zaman rombul masa kun reserve ma masuk ni uh, ni mesti pengedapan tengok baju dan sebagainya yang melambangkan kepada khoyalak. Khoyalak ni maksudnya adalah untuk bermegah-megah dan menunjuk-nunjuk. Itu yang tak boleh. Memang Nabi betul sebut -betul, betul. Masuk neraka. Memang kuat kafir masuk neraka. Pakai ni bukan orang Islam. Tapi yang pentingnya ada ada moral ajarannya bahawa tidak boleh digunakan pakaian untuk menunjuk-nunjuk bermegah-megah ataupun untuk bertakabur kepada orang. Umar pakai bukan itu, maka dia boleh pakai. Tak masalah. Ha nah, ni, sini pun sampai dalam semayang pun dikaitkan itu cuma makruh saja. Bukan wajib. Kalau kalau lebih daripada ukur lali itu dia haram, dia wajib, dia wajib dipotong, wajib diangkat. Tapi dah. Setup dalam dalam makruh saja kainnya. Kerana ditegah pada hadis. Ha tadi tadi ada hadis di segera tu lagi maksud tadi koyalak tu, bukan kita lebih dua bawah buku lali saya rasa baju saya kesemut, bawah dia lali baju jubah saya tak sampai ke tanah tapi bukan, bukan maksud kita faham bukan, boleh jangan-jangan tanpa uh, panjang sangat waktu dalam semayang takut timbulkan koyalak tu dan dimaafkan kepada perempuan perempuan tak apa? sebab memang mampu pangkai labuh. Kalau singkat nampak kaki pula, kaki perempuan ada aurat. Kalau dalam sembahyang mata buka kaki, itu buka aurat. Sedangkan syarat sah sembahyang itu tutup aurat. Bila terbuka aurat, maknanya tidak sah sembahyang kerana tidak menutup aurat. Orang ramai kata disebutnya kali ya. Orang ramai orang yang orang Arab, orang India, orang Indonesia yang pergi sembahyang Mujud Nabawi, Mujud Mekah tu dia, dia tak pakai telkom Tengkok dia nampak, tangan nampak Kaki dia mana nampak Ini saya kata bukan Khilaf ulama' Tutup aurat itu Benda yang diijmak, ulama' ke semua, semua. Bukan ada mazahat yang membolehkan kita buka Itu yang dikatakan bahawa tak boleh. Perempuan boleh panjang kaki dia, Baju dia, memang dia Untuk tutup kaki dia Dima'ah kepada perempuan Tidak mengapa ia sembayan dengan sanggulnya Atau dengan jalinan rambutnya Itu tak apa, maksudnya ini Balik kepada, rujuk kepada masalah Yang rambut panjang tadi itu Ataupun tidak um, Rambut panjang dengan kain Pain sebagainya itu, maka perempuan Dikecualikan, karena susah Untuk menjaga kadang-kadang itu, tak apalah Dengan tidak kemas, tidak mengapa, seakan dia ada Ditutup sudah dalam kain Ditutup, tak apa uh, Kerana kesukaran atas membukakan Sanggulnya Dan setengah daripadanya nya dia baru ia beludah di tengah semayam. Kita tak nampak sangat ni, ni dalam dalam kehidupan kita kita semua dalam surau dalam masjid siapa nak ludah. Tapi panggil yang yang suka makan pinang ludah ni dia tak kira dalam masjid dia ludah. Orang Arab dulu memang berlaku dia ludah dalam masjid. Bukan ludah dalam masjid saja zaman Nabi tu. دخل اقربي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فبا ذافي Islam masuk Masjid Nabawi dia pi kencing tengah-tengah masjid paba lati bila dia kencing dalam masjid sahabat main pakai main hentam ni buat mak rampai hentam je. nabi bangun pi sagang mereka jangan Kita unta yang liar Terputus daripada kamu Semakin kamu gempak dia Kamu kasar dengan dia Semakin dia lari Macam Arab ni Kalau kau pukul dia Kau terjang dan sebagainya Dia akan lari daripada Islam daripada kamu Nabi pergi ajak dia Pegang dia, pujuk dia Lain kali Nak buang air boleh tapi di luar masjid basuh mis mayang basuh jadi dengan pujuk Nabi itu dia malu dan sebagainya dia minta maaf dia tak tahu itu guna cakap. kalau kalau kencing pun dia boleh buat ludah ni apa je bagi pun kena faham zaman zaman hadis ni keluar zaman Nabi dulu masjid Nabi itu atas, atas apa namanya pasir je ludah. Jadi hukum tu ada. So, kita bukan bukan sentiasa semayang di surau dengan masjid. Semayang kaya. Lagi seminggu Di padang banyak kebanyakan orang buat di padang. Kalau padang tu ada ya. Katak padang boleh buat. Boleh dalam masjid atau apa? Tak apa. Pergi main di padang tu ada orang yang nak ludah dia ludah. Lagi tempat itu jadikan tempat semayang hmm. maka mengambil hukum masjid maka tak boleh hudah di hadapan berhudah di tengah semayang tengah semayang tu tak boleh hudah di hadapan atau di kanannya hanya apabila hendak berhudah berhudah sebelah kirinya peraturan sama begitu maksudnya halusinya kita kalau tekat tu saja kita baca tekat tu je lah tapi tak tahu haikmah haikmah kita ialah dalam hadis lain Nabi menyebut kalau kita tidur malam dan diganggu oleh syaitan sama ada tidak dapat tidur ataupun tidur selalu terjaga-jaga atau tidur bermimpi yang yang menakutkan yang mengerikan dan terjaga pada ketika itu Nabi kata wa'an yan pus ala shimalihi bariq. Padahlah dia tiup sebelah kiri dia dengan sedikit riq-riq air liur. Macam semburlah <tuh> gitu, keluar segak air liur. Kalau sikit dia tidur sebelah kiri nasiblah. <tuh> Tapi Pengajaran pentingnya bahawa kita tiup beludah kecil ataupun rik keluarkan sikit air sebelah kiri. Pasal syaitan yang mengangguk itu, dia ada di kiri kamu. Sebab ni, Sebab yang, yang menyuruh dia ludah hati itu. Yang menyebabkan air leo dia keluar dan sebagainya tak boleh telan dan sebagainya nak ludah. Siapa yang buat kerja? Syaitan Hilang konsentrasi Bukan dikira Keludah Jika jadi ispaya yang tak sembunang Puasa yang tak tak sona Ada mulut Tak boleh boleh Bukan tak boleh Tapi Jangan di kanan Jangan depan Di kiri Cuma salah Bikur K okay, dia kawan Pandai-pandai lah <tuh> Pasal perludah di kiri Sebab yang mengganggu tadi itu syaitan Dia ada di kiri So <tuh> banyak ada sangat buat kita nak tengok dia punya sinkronais dia punya dia punya cantiknya susunan dia sebab dia dia dia sikon Islam kita semua yang kita buat sunat dengan kanan salam kanan orang tidak pernah salam tangan kiri tapi popo Bapak scout tu Dia kena salam dengan tangan kiri kan Apa tak boleh ubah ke nah. Pasal apa tangan kanan Nak berjalan pun kita langkah tangan kanan Makan tangan kanan Jangan uh, timbul seorang uh, Saya maaf saya kidal kidal silap Kita kena ubah tangan kanan Semua Pasal apa Inna Allah yuhibbut tayamun Allah suka yang kanan Dan Quran Wa ashabul yamin Ma ashabul yamin Fi sidrin makhzudin Wa talhin mamhzudin Wa zhalin mamhzudin Sebab ayat Ashabul yamin Puak-puak kanan Ashab Kawan-kawan Al yamin kanan Ma ashabul yamin Tau kata apa dia Puak-puak kanan ni Puak kanan orang yang Mereka berada dalam Jauhangan Allah subhanahu wa ta'ala Yang completely Di bawah naungan bayang-bayang yang sejuk Waktu orang semua panas Tiupan bayu yang sejuk Macam air condition dan sebagainya Air cooler Dengan buah yang banyak Dia punya asahab as boleh amin Sebab terlebih buat apa terang kanan tak buat tangan kiri Sampai kalau tadi bila buat yang kiri ni Benda yang agak negatif pada kita Tadilah Macam kenapa nak berludah dalam semayang Ada ganggu syaitan Dia hidup di mana? Perkir dah. So, Terutama bila kita seorang diri lah waktu kita cakap Maksudnya kita cuba latih anak-anak Kita dah tua lah latih Tak boleh lah Biar dia makan tangan kanan Dia tulis tangan kanan Salam tangan kanan buat apa makanan Sebab apa? Allah suka yang kanan Di akhirat ada satu kumpulan-kumpulan kanan. Itu gunung sebab kita akan sampai yang semayang kita nampak di mana kita boleh ulas kata-kata itu. Sampai kepada kata-kata, ludah pun naik kira ke ludah sebelah kiri. Atau di bawah kakinya. Jika bukan masjid. Ya, sebab logiknya kanan kawan, kiri kawan, ludah kiri kena kawan binak ludah juga tak boleh. Sakit dia. Jika bukan masjid, adapun jika dalam masjid maka iaitu haram. Disebut tadi kita tak boleh dalam masjid, melainkan yang di luar masjid yang boleh buat. Kerana disebut pada hadis meludah dalam masjid itu khati'ah, satu kesalahan. Meludah dalam masjid ialah di, di rumah Allah cuba kita bayang tengok kalau kalau kalau rumah kita pun datang pelawat rumah kita ludah atas karpet kita oh kalau rumah kita rumah kita pun kita rasa tertekan terasa ni apa jenis manusia ni rumah Allah boleh main ludah-ludah ke depan sampailah kepada kita akan disiplin-disiplin jaga kebersihan jaga tempat yang cantik dan sebagainya. Okey, menjijik haram. Kan disebut berhadis berulah masjid itu khati'ah kesalahan dan kafarahnya ditanamnya. So ludah tadi sama ada kahak ataupun ni, kena tanam. Kena korek. Masjid rugus tak apalah masjid tu patil aja. Masjid sekarang ni ada tanah, ada mozaik nak kena tepuk tak sampai ke situ tapi maknanya dia ada kaparah kaparah ini maknanya kena bayar tebus dosa macam kaparah lainlah kaparat bayar kaparat kaparat sumpah kita bersumpah, kita langgar sumpah kita kena bayar kaparah orang pernah ringan ringan apa, ya, sumpah itu, kita menggunakan dengan nama Allah, Wallahi, ataupun Billahi, Watallahi, macam sumpah jawatan. Agung sumpah dengan nama tu saya tak tahu yang lain, saya tengok. Kita sumpah dengan nama Allah, nak buat sesuatu yang baik, Tapi kita tak buat. Uh, sumpah, Wallahi, aku tak aku tak akan buat, betulah. dia buat juga. Makna dia, dia menggunakan nama Allah, untuk kepentingan dirinya, dan dia, Cabul nama itu dengan melanggarkan apa dia sumpah. Tapi dia gunakan nama Allah. Kalau orang gunakan nama kita pun, kita marah. Bagi tujuan tidak baiklah. Tujuan baik tak apa. Ini kita gunakan nama Allah. Tujuan nak kita nak, nak melanggar sumpah itu, kita gunakan Wallahi. Sebab tu maka dia kena bayar kafarah. Jika tak bayar kafarah, kafarah itu maknanya boleh menutup, boleh menghilangkan kemurkaan Allah kepada kamu kerana kau bayar harga yang nama dia kafarah atas atas suatu simbolik apa dia kepada sumpah kamu kena bagi makan kepada tu kena merdeka seorang hamba fathir ruqabati almu'minah itu kena kafarah dia kena merdekakan seorang hamba bukan senang Nak haba kata, kesalahan itu besar. Mana dulu pun bukan mana orang Islam boleh, boleh merdekahkan hamba senang-senang. Dia ada harga, dia mahal. Kalau hari ini pun bukan senang cari hamba. Tak apa, boleh ganti lain. So, ganti yang ringan. Tapi bukan makna ringan tu dosa itu ringan. Tetap besar. Tetap juga tahrir merdekahkan seorang hamba. mukminah Yang mukmin tak mungkin masih lagi ada hamba di Afrika, masih lagi ada hamba. di mereka lagi banyak hamba. Maknanya besar kesalahan itu. Tapi dia ringankan atau jika tidak ada hamba, bolehlah kau mau pilih untuk beri makan kepada 10 orang fakir miskin ataupun bagi puak bagi makan ataupun bagi pakaian orang miskin ataupun dia kena haji. Ringan, siapa kau kat wasallah kamu tiga hari itu kaparah sumpah ini kaparah kepada yang nama dia ludah dalam masjid tadi itu, kaparat. dia orang tu nak kena buat anak kena buat sendiri kena tanam, maksudnya kuat lubang ludah tadi tu dia kena kumpul balik, masuk, waktu tu ditanamkan dengar ringan, tapi dia sebut kaparah maknanya ada dosa, kena tebut banyak dosa dia tak kena tebut yang kata-kata berat macam orang bunuh orang dia ada keparah Kena baik ke zaman Nabi keparah kepada bunuh orang itu bunuh orang salah bunuh kena bayar diat diat dia panggil diat seratus ekor unta itu yang logiknya hukum Islam itu dia tak bagi dengan dinar kalau bagi dinar dulu nak kena transport dinar ni berapa pun dia sebagai bayar. So ambil nilai yang sama dengan seratus ekor unta. Senang tak? Bapa orang agama nabi tu yang boleh bayar bila bunuh orang sebagai seratus ekor unta. Bermakna dia besar dosa tu besar. So disebut kafarah maknanya besar kedalaman. Ditanam selesai dan setengah daripadanya yang bubuhlah bertelakan pada pinggangnya cekak pinggang semua yang macam pinggang saya ingat nama cekak pinggang macam memanglah ada orang buat zaman nabi pun ada waktu Mekah ditegah tengah menjadikan dia sebagai satu larangan termasuk dalam makruh pun. tidak berjukak pinggang kerana ditegah pada hadis ada hadis yang Yang saya tahu paham, cekak pinggang ni bukan tidak boleh dalam dalam sembahyang sahaja. dalam semua gerak geri manusia Muslim ni memang ditegah. Kalau ya dalam dalam kategori makruh, tapi punya halusinya kerana ditegah pada hadis cekak pinggang itu kerana menyerupai dengan orang yang takabur dan syaitan so syaitan dalam banyak-banyak dia berdiri dia cakap pinggang sesuai sesuai dengan sifat asal iblis itu yang telah bertakabur ketika Adam jadi dahulu dia abar watakbara wakane minalkafirin dia takabur itu memang sifat takabur disejemahkan dengan perangai dia dia suka bercekak pinggang bercekak pinggang begitu dan uh, dikatakan dan demikian lagi ahli neraka apabila mereka kesenangan dikerjakan di mereka itu rupanya ada ada ada, ada mesej ni orang dalam neraka ni bukan sentiasa seksa sampai menafas tak boleh bersembang tak boleh ada masa dia boleh senang tu bila mereka senang tak kena azab tu mereka duduk dalam keadaan bercekak pinggang padahal dia di neraka. Betul, dalam ayat lain tu. Ah, fi jannati mujrimin ma salakakum fi saqar. Qalu lam musallin wa lam miskin. Sabat berang, wa kunna nakhudhu ma'al Makna dia orang yang dalam syurga nanti di akhirat InsyaAllah Kita curukan Yata sa'alun Kita duk tanya mana kawan kita si pulang dulu Kawan kita yang sama-sama pergi kuliah bangi dulu mana dia tak jumpa Duk cari baik kau kawan kau yang makan sama di mana Yata sa'alun tanya-tanya Malaikat beritahu kemudian Bukan kita tu, orang tu Kawan si pulang kamu itu dia berada dalam menerakah Bolehkah tidak kami nak pergi Ziarah mereka? Boleh Sebab dalam surga ni buat apa? Boleh Minta masuk maka? Boleh Tapi Tapi kami nak masuk nak Kau buat kawan kami ni Tapi panas tak naklah. Boleh? Bisa diatur So pergilah Eh Quran ni penjana orang yang orang yang dalam syurga jadi bila nak jumpa dengan memang boleh pun kita dalam syurga boleh pergi tapi orang neraka eh, kalau orang neraka boleh untuk syurga oh beratlah kita cakap pinggang dalam syurga pula ah, bingampah aku ia tersa'alun boleh pergi tanya boleh jumpa dengan ramai orang dalam neraka tu ia tersa'alun tanya masalah kakum pilsaqah Apa sebab utama kamu sampai masuk meraka? Kalu. Nanti boleh semang. Boleh semang. Kalu. Boleh jawab. Kalau Mereka duduk... Tungin... Ter... Tungin terbalik, tungin buyung dalam meraka. Nak jawab macam mana. Semang macam mana. Ada masa yang dia boleh semang. Boleh semang. Kalu dia boleh. Lamnakuminalmusallim kesalahan saya dulu ni saya semayang ni tak lekat tak semayang betul-betul ataupun semayang juga tapi banyak yang tak sah Kau ni kata tak walam nakunut'imul ta miskin saya dulu orang kaya duit banyak tapi tidak pernah saya bagi makan kepada perempuan miskin yang lain pun katakan wakunna nahu duma'al khai'idin kami suka sangat masuk ...gan gulungan-gulungan yang buat maksiat. Lawan mutu, join mutu. Mak rambut, mak rambut lah. Cukar sangat join dengan orang-orang karukir, karukir. Buat-buat perjahatan. -buat Hatta atahnya liakin. Sampailah kami mati. Saya nak bawa anak itu mengatakan bahawa memang... Ini, nak, ...nak kait balik dengan cerita buku ini, cerita cerita ini memang anak akak juga ada masa yang mereka ber bersenang-senang seketika. Bila masa bersenang seketika itu mereka bercekak pinggang. Eh lagi dengan kediaman makah pun. Padanlah. Sebab tu tidak cuba dikatakan nabi tidak pernah bercekak pinggang. Makan hadis melarang dia. Lebih, lebih lagi dalam damai. Kena perbuatan itu diantara perbuatan syaitan diantara perbuatan orang orang neraka waktu mereka dalam waktu mereka bersenang senangan dan setengah di pernyampau merendahkan kepalanya daripada belakangnya pada rokok ayat ni nak ambil perhatian saya, saya tiap banyak yang dalam masjid suka atau sebagainya semayang dia bila kita rokok tu kepala ni dia lebih rendah daripada belakang dia jangan rendah jangan. Jangan tinggi sangat. Kalau anda tinggi sangat, dia buat macam nak orang berak gitu. diri itu. Rendah sangat. Kalau rendah begitu, so dia lebih rendah daripada belakang dia. Itu yang makroh. Itu. So, kena jaga bagaimana dia kira betul dengan tulang belakang yang kepala tu betul. So, atas pun tidak boleh, bawah pun tidak boleh. Itu yang dimaksudkan. Dengan tinggikan di daripadanya sehingga kan merendahkan kepalanya daripada belakangnya pada rokok dan setengah daripadanya, yang baru pula nombor apa ni sembahyang serta berkehendak beradat. sama ada ia hendak buang air kecil atau atau besar atau angin angin tu kentut dah senang ceritanya maknanya makruh kalau kita memang rasa nak buang air kecil ataupun air besar atau nak terkentut makruh kita semayang itu dia kata apa? kita kata akan selesai dulu maka sunat ia selesaikan riparnya, selesaikan maknanya pipang saya dululah melainkan, ada, ada ada kuali kemudian ia semayang selama belum Picit, picit dia sempit. Sebelum sempit waktunya. hendak ada semayang, sertanya. Kalau dia pun balik daripada jam terapik, Kuala Lumpur, petang, balik panggil pun semua. Bekerja semayang, semayang, asak. Sampai kau mahu waktu tinggal lagi dah. Hampir, hampir nak habis, asak sebagainya. patut nak berak pula, pergi berak dulu. Habis asak tu. Soh dah. Berak pula, you need to tu. Apabila ketika itu nak terberak pun Dia kena semayang juga Dalam keadaan nak berhadas besar Maksudnya, pada besar pada. Nak berhadas semangat, nak buang air besar, air kecil Kalau waktu lapang Waktu panjang Waktu lap selesa Kena pergi buang air dulu Selesai ke semua, baru semayang Kalau waktu sempit sangat Semayanglah dalam keadaan itu pun Kerana makeruh sahaja Sedangkan jika dijaga Jika tak ada buat Mungkin waktu mungkin akan luput Bila akan luput Maka boleh semayang Tidak makruh pada ketika itu Kerana menjaga, dia berharga di antara makruh dengan wajib Nak buat yang makruh Nak tinggal yang makruh Wajib habis Dan Buat yang wajib Walaupun dia makruh Kerana itulah yang dikhanaki Dengan waktu yang sempit Ini berlaku selalu Tak apa lah macam kita sekarang Dari sekarang kita sekarang Dari tadi yang tahan wuduk tak apalah, yang tak tahan tu dua-dua berapa kali tu pe, merah muka-muka, tahan gendut Ketika lepas naik semayang muka senang, nak minyak semayang pula pertama ni menjadi haram tu ya Allah tak apalah tapi hukum kita faham, hukum dia makro kalau boleh jangan buat kalau tak boleh, sebab saya kena buat, tak apalah Itu maksud dia untuk hendaklah ia katanya. Dan demikian lagi makruh sembahyang di hadapan makanan atau minuman yang ingin ia kepadanya. Buka gerian dah. Tu sayang ia sembahyang tak apalah aku sembahyang dululah. Gerian. Buka dah. Pergi sembahyang. Tiba-tiba sembahyang pula kawan mai. Ah ha, habislah. Itu yang makro Sebab tu Dia Kadang-kadang <tuh, tuh>, Masalah pengalaman Satu-satunya Memang betul Memang semua ni Dia tidak membantu Syaratnya lah Syaratnya juga Masih Waktu masih panjang Macam kalau Maghrib Maghrib Waktu dia pendek Kalo kita balik pun dah Maghrib dah, dah Pertengahan dah Lepas tu Isteri hijau nasi dah ah, Ustaz kata Jika siap makanan Makan dulu Baru semayang Ha ah, elok kan? habis habis makan waktu pun habis tengok waktu itulah waktu lapang waktu memang tu siap makanan ada kaedah sebenarnya dikatakan hadis saya katakan tak dia kaedah dia kata ida hadar al-isha wal asha qaddim al-asha dikatakan hadis tapi saya ambil pengajaran saja makna apabila hadir kepada kamu dua perkara waktu semayang pun masuk waktu isya pun masuk makanan malam pun dihidang apa nak buat quddimal asya'u didahulukan makan malam asya' makan malam Dina isya an waktu isha jika hadra al asya'u wal asya'u hadra disedia dah masuk dah waktu masuk dah asya masuk dah Makanan pun telah sedia dah, didahulukan makan malam. Itu nak mengelak dah makan, selesai ke semualah. Masalah pula, makan kenyang, tengah pula dah. Nak tunggu, tak apalah waktu dia panjang. Yang penting sudah faham hukum. Maka itu dia katakan, jika dah sedia makanan, maka makan dulu. Kerana disebut pada hadis tiada sembahyang, artinya tiada kami, tiada sempurna sembahyang di hadapan makanan. Ini, ini ada hadis. Tidak sempurna lah salah tadi mengkoduk tidak sempurna sembahyang orang yang disidangkan makanan di hadapannya kita terima tentang tentang rasionaliti kita rasionalnya kalau tadi kalau kita dah sedia makanan lepas tu kita semayang pula panggilan imam baca lama pula Allah sejuk dah sup tu sup kambing tu lama-lama ni -lama. sejuk lah sejuk tak terlalu makan tengah semata niat yang tu korang lah pahala sikit tengah semayang pula bau tadi yang kata uh, budu budu dia yang lama tak nyebut budu ayy buah budu dah semayang tengah semayang baru budu pula mampu aku Dengan sendiri ya tidak sempurna Banyaklah pahala yang hilang tu. Sebab tu makan dulu, selesai Semayang, tak mikir lah Sehingga dia punya duit semayang di hamam uh, Hamam bilik mandi lah Dia ambil bahasa sepenuhnya Hamam Hamam Dia bilik mandi Hamam Burung, burung apa nama ni? merpati hamam bilik mandi hamam merpati ini eh, mekeruh semayang di bilik air walaupun bilik air kita itu lebih bersih daripada tempat tidur kita macam orang dalam bilik air yang Ada kapek dalam itu yang bersih, sebersih-bersihnya. Tapi nama bila air sahaja, bukan soal tidak bersih. Memang sekarang bila air bersih. Najis yang ada dalam tu dia kata lah, dia pergi dah. Tak ada dah. Bukan itu. Itu satu-satu. Satu, satu, satu, satu diantara tak bersih. Yang keduanya, sebab hamam ini tempat yang diberi Allah Ta'ala kepada syaitan untuk menjadi rumah mereka. Tempat yang mereka jadi rumah mereka ialah hamam bilik-bilik mandi sebab tu maka makruh semayang di amam dan pada tempat jurang bukit, maknanya bukit yang yang corang begitu, tapi pergi semayang tempat corang tu apa kono semayang situ kan bergolek ke bawah pula, menyusahkan eden ajo maksudnya bukan bukan Eden saja tempat yang tidak selesa uh, saya tak pak empat nunggu sudah saya pergi hutan uh, Pahang berburu kita kata semayang jamaah di tempat saya semayang ketua-ketualan ada lubang dia duduk tak betul sujud pula ada batu tani buang batu tani buang batu. batu tapi tak boleh angkat tak boleh angkat gagah tolak sikit itu batu juga apa bukan batu pokok uh, uh, hutan dia dapat itu dia buat tembang <tuh>. itu jadi Anilah. Dia makroh ni Sebab tu kena pasti dulu tempat tu sesuatu dan sebagainya Satu lagi macam kita faham juga Banyak ni dia punya ringgitan Macam kita Tak apalah ni kita semangat tak kapek, kan Cuba bayang tinggal. yang semayang Di atas cement, atau Di atas marmar kan Bagi kaki yang Bila duduk tu cukup sakit tu bila Pijak Bila duduk istirah tu Tawaruk tak apa, sakit bawah Tawaruk tak apa, sakit di bawah Tawaruk tak apa, sakit di bawah Tawaruk duduk macam Macam-macam dua, dua, dua setiap kan Duduk tu sakit Sakit betul Tengah sembahyang sakit Mana ada konsentrasi Itu dia kata, kenapa si Sebab tu kalau boleh Mesti-mesti di Thailand ni Saya tengok, kebanyakan di Thailand Dengan di, di Indonesia Banyak digunakan simen biasa Ataupun digunakan marmat Ataupun tile yang tidak ada kapet. Depo tak buat kaki depo tu dah confirm dah. Dia kulit kaki pun 2 inci tu. Kita ni yang tu pakai kasut baru, bila duduk sakit. Nak duduk atas, duduk atas tumit saja, tak boleh. Sebab itu duduk syaitan. Bukan tumit tak boleh, memang dia, dia tegak. Jangan duduk atas tumit. Cuma sisi kaki satu nak akan lipat. Anilah yang saya ambil macam sepatutnya tempat-tempat semayang, jangan dipilih tempat yang bermasalah. Contoh dia di lering bukit, tak selesa duduk macam itu. Saya tempat lain lah yang lebih selesa. Sama juga kalau tak selesa, sama tak selesa semayang di atas batu. Tapi kalau semua tak ada tempat lain yang sesuai lah, memang boleh-boleh semayang di situ pun. Cuma makeruh saja okey Dan tengah jalan mau tengah jalan. Cuba ingat macam jangan kait ke depan. Saya semayang, saya piglah ke semua di Mekah. Tak mahu sebut nama orang kawan kita nak ada. Jangan sepelah, macam lewat pergi orang semua dah penuh semua jalan. Betul aku betul saya gelak betul. Eta balik belakang. Di hon. Sebab tu baris habis lari. Kata lepas, main semua elok. Sampai lompat sampai ke sana dah. beberapa langkah dah. Yeah. Pergi uh, kereta tu, main semayang elok. Macam mana? Yeah. Sebab tu, bila nasabah sangat, boleh katakan, semayang, tengah jalan tu, makrus betul-betul sangat dah. Memang. Kalau dia tak main horn pun, deman belakak deman belakak itu eh, aku kena ni tak akan tak datang khusyuk semayang tu tak boleh. dan tempat buang tahi oh dia sebab buang tahi ni bukan tahi orang saja dah banyak orang tahi burung dikumpulkan tahi ayam dikumpulkan tempat tahi apa nama ni kelawak di tu tu sebarang tempat yang tapi ini maksudkan ni tempat buang tahi ni bukan buat tu tahi tu ada untuk tahi tu tu tak itu bukan makruh dah itu sudah jadi haram kerana semayang tidak sah jadi semayang tempat air tahi dia memang syaratnya naik bersih tu syarat bersih bersih itu tiga bersih pakaian bersih tubuh badan dan bersih tempat sembahyang termasuk tempat sujud jadi kalau tempat sembahyang tu tempat orang kumpul tahi sembahyang satu apo kono tempat lain lainlah kah. Memang yang dibincangkan ini tempat-tempat orang pernah buang tahi. Tahi ada dah. Disebabkan kejadian ni soalnya. Dan tempat menyembah menyembah berhala. Tempat tu semua berhala. Dulunya. Boleh atau kajian ataupun memang tempatnya masih semua berhala. Dan setengah daripadanya semua yang tempat perhimpunan unta unta yang dikumpulkan macam dia sekarang ni di Mekah dia mula kumpul unta dah untuk korban tempat dia kumpul unta. Kumpul unta, automatically ada tahi. Unta tak tiberat ke? Dan penjeratan. Penjeratan ni maksud dia tempat kandang yang diikat unta padanya. Penjeratan unta. Sama ada dibungkarnya, ha tu Sama ada tempat yang menjadi tempat tadi itu Tempat sama ada berhala tadi Sama ada tempat taik tadi Sama ada kandang tadi atau tempat dia kumpul tadi Sama ada dibungkarnya Dibuang dah Atau tiada Semuanya makro Tetapi jika dibungkar Tak dapat tiada dengan dilapiknya Kalau so, dibuka ke semua dah Maknanya tanah dia buang semua dah Pun tak boleh sumayang atas tu Sebab dia masih lagi ada tu Lapik Apa maksud lapik? Ialah sejadah Tu guna kita pakai sejadah tu dalam konteks hukum boleh fikir kira dah. Sebab tu kalau mati di rumah kita kan. Kita ada anak, ada cucu, ada yang terbuang air dan kita tak nampak dan sebagainya. Tak apa, hukum Islam yang untuk memastikan barang itu tidak berlaku yang tidak sah hanyuk pakai sejadah. Dan kita pun memang tertib nak sejadah kita simpan. Nak semayang kita bentang Habis semayang kita ambil simpan balik Tak dibiar begitu Bagi tempat yang ada budak-budak lah Sebab tu dikatakan Tempat tadi tempat orang yang pernah buang taik dah Buang dah, bongkar dah Semua dah. dah Tempat macam tu itu Kena pakai sejadah Nak membezakan pada tempat yang biasa ni uh, Boleh semayang ke tidak Di tanah tempat biasa yang tidak pakai sejadah Boleh Faham Wajah elat lihat ardhu masjidan wapahura. Nabi kata, aku Allah jadikan kepada aku di uman aku ar bumi itu masjidan. Tempat tujuh. Wapahura dia tahu dia bersih. Nabi boleh semayang atas tanah biasa dengan tidak payah pakai sejadah Kalau sejadah ada baik. Boleh semayang. Lah. Tapi lain dengan tempat tadi, lain dengan tempat yang dikatakan. Uh, tempat unta tadi tempat kompa ayam tadi tempat kita kumpulkan ya saya tahu lah ni sebab saya ada lembu yang saya bela banyak ada kambing memang ada ayam dan tempat tu memang tempat yang pernah kita tahu kita kumpul uh, sebab tu hukumnya cakap sangat uh, dalam mazhab syafiie dia tidak boleh jual tai kalau muta laju Hanafi boleh Tapi Hanafi boleh pun dia cantik kata jangan jual tap jual gajah Dalam Syafi'i qul yang asah dia tidak boleh sebab dia najis tapi muqabil sahih ataupun beberapa yang kedua lah kata boleh tapi dalam konteks ekonomi hari ini memang kita pakai dengan Hanafi banyak dalam sistem perbankan sistem um, financing uh, apa saja banyak kita ambil daripada Hanafi apa saya buat? Hanafi dia seorang businessman. man siapa ini tidak tidak business dia penumpuan dia kepada ilmu ada sikit sebanyak dia jual untuk sekadar seorang hidup tapi Hanafi tak dia memang penjual betul sebab tu banyak hukum fikah ni kita ambil daripada Hanafi. dalam perbankan banyak kita ambil yang semua mazhab. Asalkan ada ruang kita bagilah. Boleh, boleh. Buku tak masalah. Banyak sama juga macam kalau saya jual banyak Kita ada banyak a uh, nak dijual nak pakai tu. Kita, kita kita kita jual baja. Baja boleh. Tak tak ta ta boleh lah. ni bukan pure tu dia dah campur dengan tanah. Boleh. Yang pentingnya ni yang macam tempat, tempat yang dia kumpul demikian kalau kita buang dah tahi tu dan nampak tahi dah jika nampak tahi dia menjih ajih ini ajih ajih terang-terang. Tak nampak dah boleh sembahyang boleh tapi kena pakai sesuatu yang nama dia lapik ataupun sejadah. Dan jika tiada maka tiada sah sembahyangnya. Walaupun kita ada lapik sembahyang juga tempat tu walaupun ada hadis terang waju'il lil ardh Allah jadikan kepada aku ni bumi itu sebagai tempat sujud dia tawud, dia bersih tak, dikecualikan tempat tadi kerana tempat tu sah dah ada najis sebelumnya tu. Nah. jadi mungkin lagi megah menegah ia sembahyang menegah maksudnya dia masuk dalam cerita makruh lah pada kanisah kanisah ia tempat ibadat Yahudi so uh, Yahudi dia panggil kanisah so makruh sembahyang. Uh, dan atau bi'ah jamak ada bi'ah. Tempat ibadat asrani. Atau di Huf Huff ini ialah qual samin. Sekelnya itu makruh sembahyang pada. Boleh? Sebab tu Umar Al-Khattab semasa dia pergi terima Anak kunci Baitul Maqdis setelah kita menang dalam zaman umat Al-Qatpa kita boleh hampas sebalik Baitul Maqdis daripada Yahudi syaratnya mereka nak serah kunci Baitul Maqdis itu di tangan Umar sendiri Umar pergi dia pun nak serah pun pandai dia pun serah pun serah di gereja dan mereka buat pun punya punya syuhudi dekat pun otak ya Allah. Semua nak mengenal. Dia Dah nak kalah, kalah. tapi nak serah tu so, Umar Malik. Okey Umar Malik. Uh, bagi pula nak tempat serah pula di kuil, di apa nama ni kanisah, di tempat ibadat. Okey. Waktu pula tu dia pilih waktu benar-benar masuk waktu Zuhur. Sugah. So, Umar omar tahu dah. Masuk waktu dia sembahyang. Lomah nak semayang dia pak ufas jadah dalam kanisah dalam dalam gereja Umar cepat fikir dia tak mau semayang dalam gereja mana dia minta nak semayang di luar gereja ketua askoh ketua ketua kepada gereja itu ada kata agama kamu melarang kamu daripada semayang dalam gereja kami. Soalan tu checkmate lah. Nak jawab macam mana ni? Umar pun yang cepat tu. Itu ketua kita bertelur. Umar kata, tidak. Bukan agama aku larang. Tapi ya aku bimbang. Kalau aku semayang di sini hari ini, besok takut orang Islam rampas ini buat masjid. Lepas saya, Umar semayang sini. Ah, ayo lo'am lo yang lo'am. Cepat. So, saya kata bukan bukan Nabi Ajar tapi aku seorang buka ke. bukan seorang tak boleh tapi aku semayang menegah, menegah ia sembahyang menegah dia masuk dalam cerita makruh lah pada kanisah kanisah ia tempat ibadat Yahudi so uh, Yahudi dia panggil kanisah so, makruh semayang uh, dan atau bi'ah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 zaman Umar Al-Khattab kita boleh hampas balik Baitul Maqdis daripada Yahudi syaratnya mereka nak serah kunci Baitul Maqdis itu di kanan Umar sendiri, Umar pergi dia pun nak serah pun pandai, dia pun serah pun serah di gereja dan mereka buat pun punya, punya Syahudi pun otak ya Allah. semua nak mengena. dia dah nak kalah, tak lah, tapi nak serah tu so Umar Mari. Okey Umar Mari. Ah uh, pula nak tempat serah pula di kuil di Padoman di Kanisa di tempat um, ibadat. Okey. Waktu pula tu dia pilih waktu benar-benar masuk waktu Zuhur. Sugah. Omar so tahu dah masuk waktu dia sembahyang. Belum nak semayang dia pergi upah sejadah dalam kanisa dalam dalam gereja. Umar cepat fikir dia tak mau semayang dalam gereja dia minta nak semayang di luar gereja ketua askuh ketua ketua kepada gereja itu, adakah agama kamu melarang kamu daripada semayang dalam gereja kami soalan tu checkmate lah. nak jawab macam mana ni Umar pun cepat tu itu ketua betul-betul. Umar kata tidak. Bukan agama aku larang tapi dia aku bimbang kalau aku semayang di sini hari ini Besok takut orang Islam rampas ini buat masjid. Pasal Umar sembahyang sini. <tuh>. Ah, ahli-ahli hang payah luaklah. Tu par. Tu kata bukan bukan nabi ajar Tapi kalau sambuka tu tak boleh sampai aku sembang aku balik isu di luar masjid hendak kata apa ujah mereka kamu yang suruh rumah sembahyang kan ha kalau maknanya rumah sembahyang tu isyarat kepada kami sini buat masjid itu sebab tu sebab tu sampai hukum memang boleh tapi zaman fitnah zaman ruang membuka fitnah maka jangan buat maknanya kalau kita nak semayang waktu melawat surau melawat masjid so, waktu kita melawat gereja kuil masuk semayang kita semayang orang tak nampak kita semayang ataupun orang nampak kita semayang tapi ceritanya si sipulan bukan saya lah si sipulan masuk pergi semayang dalam gereja ataupun dalam kuil tiada masalah macam sekarang tiada masalah eh, Islam kau tu Jangan dia soalkan tentang Dato' Azhar Mansur. Tak ada. Orang kawan kita juga yang bukti dia kata. Itu yang masuk Islam. Uh, India Islam yang jadi pendakwah apa nama. Dia pernah mengatakan bahawa dulu saya Kristian dahulu. Memang dia dengan saya dalam gereja. tu dia timbul Masalah. Kenapa dia pergi gereja? Takkan Allah mahu. Tapi dia dengar saya pun dalam gereja. Ah itu nah, sahaja yang menimbulkan fitnah ini maka elok dielakkan. Sebab tu semayang dalam gereja tak payahlah walaupun hukum asalnya adalah makruh sahaja. Okey. selesai buat makruh. Masuklah sekarang ini kepada perkara, perkara yang Ini tidak payah tapi saya nak, nak nak bentangkan Ini perkara sunat yang dikerjakan kemudian daripada sembahyang Kita buatlah tapi nak, nak menyatakan Seluruh amalan umat Islam di rantau ini Rantau ini daripada Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia sampai ke apa namanya Thailand sampai ke Myanmar sampai ke Cambodia yang saya pernah hadir lah sebahagian kita semua ini boleh dikatakan kita sudah mengambil pakai terima pakai apa yang disarankan dalam buku ni zaman berzaman punya barakah ilmu yang diamalkan zaman beramai itu inilah dia Mungkin bagi setengah-setengah saudara yang tidak pernah melihat buku ini ataupun tak pernah jumpa, melainkan sekadar ikut turut beramal begitu, tak tahu punca di mana sebagainya, kita boleh buat malam ni. Sebab dia kata sini bahawa lepas semayang, sunat dikerjakan, kemudian daripada semayang itu, maka dia rujuk kepada, maka adalah Nabi. So, kita semua ni, saya rasa, kita ni orang muqallidin. Kita, kita ikut kita tidak Tidaklah alim sampai kita tahu Semua okay. yang kita buat ada dalil Dalil kita ialah Ulama' mu'atabhar Jelas, saya banyaklah Saya tahu dalil, saya tahu al Quran, tahu hadis Tapi masih oh. lagi mukalib Masih tak boleh mendabit dadah Aku boleh hukum sendiri dan sebagainya Jawablah kita Siapalah kita ni. Nak banding kita dengan ulama' Ambil ulama' di mana-mana pun kita Taik kuku Mereka sahaja Sebab itu kita mukalib. Mukalib siapa dia? Dia orang yang buat amalan, ibadat Dia ikut petanda dia Ialah ulama-ulama yang muktabak Yang pernah buat demikian Maka dia buat demikian Maka bolehlah buat Ini buku ada pula orang buat ini pun Dia ambil daripada Sunnah uh, Kalau ada sunnah yang disebut dia Ada hadis katakan yang za'if Katakan bila ada yang za'if Kita ambil kaedah hadis Hadis da'if ini, selagi tidak tidak teruk sangat da'if dia, dia yupi du pi ilal-aqman. Hadis da'if ini, jika tidak teruk da'if, teruk da'if dia kepada Allah. Da'if biasa, da'if lemah, tapi dia memberi paedah yupi du, memberi guna untuk buat amalan-amalan yang ada padilah, ada kelebihan. Apa dia hantar yang padilahnya? Ialah lepas semayang tu, memang ada masa untuk terlebih ibadat. Dan Nabi ada masa yang dia tidak Lepas semayang dia terus bangun ada Lepas masa lepas semayang dia berzikir ada Ada masa dia berdoa ada Ada masa dia baca Quran ada Macam-macam bersih dia Tapi si satu bersih Satu bersih yang kita nampak Bahawa disebut Bahawa Maka Allah Nabi SAW Apabila selesai dia daripada semayang Menyapu dengan tangannya Di atas kepalanya Tapi orang nak petikalkan Ini hadis bahagian saya saya sesuai mudah aja. Kau tak ada dok larang maksudnya apa kata bid'ah ah tu. Nabi tak ada hadis Nabi sapu muka lepas sembahyang. Allah, Allah. Saya jawab mudah aja, jawab bodoh aja. Kalau, kalau lepas sembahyang tu bid'ah ah, nak sapu muka. Tak boleh sapu muka tak boleh. Baik. lepas sembahyang sapu bungkok boleh tak? Lepas sembahyang punggung. Boleh tak? Tak Lepas semayang korek tak hidup, boleh tak? Saya <laughs> kawal-kawal Siapa tak boleh ya? Memang, mereka begitu? tu Kalau Lepas semayang garo belakang, boleh tak? Memang boleh Jadi, Kalau yang lain boleh buat, mengapa yang nak larang bersama muka? Tak bincang sembangik sangkut apa semua Tapi yang pentingnya kita ada dalam kita mengatakan ada hadis. Nak kata daif tapi daif boleh ya. Fadhil amal boleh. tapu muka. Tapi saya tidak menjadi amalan terus menegur. Saya pun kadang, kadang saya tak tapu, kadang, -kadang saya sapu. Itu tidak, tidak menjadi perbahasan sebab ini sembayang habis dah. Sembayang itu adalah aqwalun wa af'alun mubtata'atun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Yang nama salat itu adalah perbuatan khusus yang kamu mulakan Dengan takbir Kamu habis dengan salam Habislah buat semayang Habislah buat semayang Lepas tu nak pegang apa-apa, sabu-apa Sabu dinding boleh dah? Sabu Ini nak bahan sabu muka tak boleh sabar bina Takkan apa ke sana kot Sabu muka, sabu pelangkang Mana baik sabu muka dan sabu bungkuk? Sabu muka Tak tak? Jangan tengkarkan Luaskan Sebab, jangan, jangan sibuk tak, tak sapu pun tak apa Tapi kita bawa Ada kitab Ada yang dikatakan Ikut Selamat paling bangi, Dia ambil daripada Imam Ghazali Pada kitab Muzali ni Ada hadis Dia kata mengatakan bahawa Nabi sapu Menyapu dengan tangannya Atas kepalanya Dan dibacanya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 wal hazan Maknanya, Ya Allah, hilangkan daripada saya kesusahan dan luka cita. So, doa. Kita minta Allah jauhkan, Allah hilangkan Alham, ham ni uh, keluh kesah lah. Ham orang yang mahmum ni yang ansatenti, yang, yang susah. Hazan, hazan luka cita. Allahumma adhib. Adheebnya bukan adhab, adhab saya pergi, adheeb pergilah, Menyahlah. hilangkanlah segala duka cita dan susah bukit lepas saya. Kemudian membaca daripada pada semayang subuh dan maghrib, mana kita nak baca Tadi itu, memang lah kita, Allahumma shadikalahu almuluk walhamiyyah untuk musa'in, beri sepuluh kali. Sekali boleh, dua boleh, tiga boleh, empat boleh sampai sepuluh kali boleh baca Sepuluh kali, dibaca kemudian daripadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ass Tapi yang kita biasa buat, kita start dengan isteri sepah dulu Tak apa, dulu kemudian tak ada masalah Tuduh kemudian ini bacaan-bacaan yang dipanggil wirid Macam orang start dengan Kurhullah, start dengan Kurhullah, start dengan, Kurhullah, Kurhullah, Kurhullah, Kurhullah, Kurhullah, Kurhullah tak, tak tak masalah Tapi ini ada Assalamualaikum warahmatullahi Tiga kali, pun kita buat yang tadi kita buat lepas tu Allahumma antas salam memang kita buat ini kita baca pun Allahumma antas salam wa min kas salam itu kita sama wa ilaih kaya'urus salam tak buat juga tak ada masalah fahayyina rabbana bis salam wadukhul jannatadarissalam tabarakta darjalul ikram tadi baca pula ayat kursi ha, kita baca juga kursi dan ayat syahidullah hingga akhirnya kita baca habis tu kita baca subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali. Allah Allahuakbar 34 kali. Nak mencukupkan 100. So 30 30 30 30 33 33 39 99. Melengkapkan 100 sampai yang hujung tu sampai 34 kali. Kemudian dibacanya "Tagallahu wa fiikumur rahmat" tu cakap Yang ujung tu memang tu dan Allahumma la ma liya min apa yang taulohnya mana umur Rasulullah kanjak itu pun dibaca. Kemudian dibacanya doa. Ha, habis semuanya buku kita baca doa. Di antara doa yang dicadangkan, Allahumma inni as'aluka mujibati rahmadika uh, Disebut matan saja. Disebut matan matan teks saja. Padahal bila sebut berdoa dalam hadis yang lain Nabi sebut doa dimulakan dengan memuji Allah dan selawat atas nabi baru berdoa. Siapa so, panggil adab-adab berdoa. So macam ni disebut matang saja so, kita nak berdoa kita start dengan alhamdulillah bil alamin hamdahu wa fi ni'amahu ulika fimajida semua doa dan memuji Allah Taala. Lepas doa, selawat, lepas selawat baru baca Allahumma inni as'alukum dibata rahmatik Ini diantara doa, sekurang-kurangnya sekurang kita ada bekal. Kalau boleh apa yang ini, sekurang-kurangnya adalah doa dalam diri kita yang boleh kita baca. Selepas semayan jika nak baca, tak baca pun tak apa. Terutama bila kita semayan dengan anak-anak, dengan istri, rumah dan sebagainya. Ini, ini bekal di antaranya. Sampai kepada penamatnya dengan ala Habis doa, kemudian dibaca ma'uizatain ha ni amalan-amalan yang digunakan selalu oleh orang-orang dulu orang sekarang pun jangan tinggal baca muawizat muawizat ayat surah yang memohon perlindungan Allah daripada perkara yang tidak kita suka tidak di antaranya kita tidak suka gangguan syaitan tak suka orang sihir kita Tak suka orang dengki kita dan sebagainya, kesemuanya terkandung dalam al-muawizat. Muawizat ini adalah kalau Allah, kalau untuk palak, kalau binas. Dah hadis sahih Aisyah, Allah anhain. Aisyah pernah menyebut Nabi mengajarnya sebelum tidur malam baca tiga Qul Muawizat, kalau Allah sebaik habis, kalau untuk palak sebaik habis, kalau binas sebaik habis. Tiup di tangan. Sapu tangan itu ke seluruh badan. Sekadar yang tangan boleh sampai. Hadis sahih. Amalan alul baik. Keluarga Nabi dan perasaan sahabat. So, sini lah. Mu'izat. Dibaca kan kemudian daripada semayang subuh dan marib. Ha, memang kisah, -kisah gitu uh, Tidur malam pun boleh. Dalam hadis, hadis sebok tadi itu, hadis nak tidur malam. Baca maghrib lepas maghrib pun boleh. Lepas ish, subuh pun boleh. Dan baca lagi raziitulillahi rabbal ul Islam Medina Abu Muhammad Nabiya. Ayat ini saya duk guna dalam pengubatan bila kita berjumpa dengan kes-kes yang gangguan makhluk halus sampai orang itu lupa dikuasai sepenuhnya oleh makhluk halus dan insya-Allah boleh kita selesaikan dalam 5 6 minit sepuluh minit bila orang tu sedar antara sedar dengan tidak tu kita ajar dia mengucap syahadah sepenuhnya asyhadu ikut dia diikut asyhadu allahu ilaha illallah wa asyhadu muhammadan ilahan wahida wa rabban syakida la ma'budasiwa wa nahnu lahu muslimun رذيت بالله rabban Wabil دينا وبالمحمد نبيا ورسولا. چi cum este? Cum este? Cum Guna dia este? Cum este? Cum Yang mengganggu este? Cum este? Cum itu Cum este? Cum este? Cum este? Cum este? Cum este? Cum este? Cum este? kafir 25% saja islam dalam jin 90% Kapil 10 yang islam yang dalam 10 itu pula separuh daripadanya islam nama saja macam manusia nama dia islam agama islam tapi amalan tidak yang baki lagi itu pula-pula banyak yang tidak ikut hukum buat ikut dan saja so lebih kurang yang berlaku dalam alam alam makhluk halus dengan alam manusia lebih kurang sama dalam kontak kukur iyalah kita sekarang dah 7 bilion kedulut um, dunia ataupun 6 bilion kita dalam 1.5 bilion saja yang menggambarkan itulah yang kecil sama juga dengan ni. Bila yang mengganggu tadi itu saya yakin dia bukan bukan Islam Sebab orang Islam ni kalau makhluk yang Islam tu biasanya man salimal muslimin man salimal muslimuna min lisanihi wajadi orang Islam tu orang yang memberi keamanan kepada saudaranya dia tidak kena sebarang kemudaratan dengan lidahnya dia tidak bercakap, kekanak hati kawan tu wajadi dia tak pukul orang dia tak rosakkan orang jika Islam sebenar. Islam tidak sebenar tu memang banyak kejahatan timbul daripada dia. Apabila makhluk halus ni mengganggu orang, orang tu tidak keruan, hilang, sakit dan sebagainya, maka Kita tentulah dia, dia tu kafir. Apabila kita kita kita asak-asak dia dengan dengan ilmu pengetahuan kita ada sampai dia keluar, Tapi mungkin dia tak keluar langsung dia dalam tu dia ada tapi dia gunakan orang tu untuk jangka. Bila dia mengacap begini, semakna so dia Islam Kalau tidak Islam pun dia kena keluar pada ketiga itu. Itu dimaksud lah. Radhi itu. Atau pun radhina billahi rabban. Kami redha Allah itu sebagai Tuhan kami. Wabi Islami dina kami redha Islam itu agama kami. Wabi Muhammadin nabi yang rasulah dan Muhammad itu nabi kami rasul kami. Sedangkan berbuat demikian kita boleh menambah kekuatan kepada Dan ini menjadi amalan. Dan dibaca selama semayang itu sebagai sebab faktor perlindung kubu pertahanan daripada gangguan bukan harus uh, tiga kali dan dibaca Allah majlis minar tiga kali Ya Allah jauhkan kami selamatkan kami daripada api neraka lepas tu Allah asalukal jannah Ya Allah kebohonkan masuk syurga tiga kali ni ke semua ini ni semua ni daripada 19 sampai ke bawah ni di antara pilihan-pilihan Bacaan-bacaan ataupun wirid-wirid yang boleh kita pilih. Buat kesemua boleh. Buat sebahagian pun boleh. Tak buat langsung pun tak boleh. Istiapah kena buatlah. Semua-kurangnya doa kena buat dan sebagainya. Ini, ini, ini kesemua ni tidak tidak ada masalah. Dan nak, dulu kemudian kata ada masalah. Sebenarnya kita buat switch. Makna dia yang kita beramal padahal tidak keluar daripada apa yang ada dalam buku yang dikatakan daripada Allah SWT kita sebagai pengikut ni bakal ambil tak nak buat pun tak apa jangan timbul daripada masalah baca ni bida'ah lah apa semua ni tak-tak timbul ada saya, saya nak ringkas sampai halaman 20 ke semua tu bacaan sampai kepada habis yang arak-arak tu berjumpa dengan demikian lagi setengah daripada orang yang semua itu tebak belainlah. Okey, satu saya nak sampai cakap tu dulu, nak mengatakan bahawa asalnya uh, apa yang di, di, dilakukan oleh para puqaha' ulama' yang duluan Ada yang mempunyai ilmu yang berbarakah yang dikekalkan orang mengamalkannya. Ada ilmu yang tidak berbarakah yang dia ada kitab, ada buku juga orang tidak mengamalkannya. Satu yang saya nak sebut macam di antara ilmu yang berbarakah yang orang pakai dulu sama dulu. Dia ada satu buku, kitab macam ni juga. Simple, dia panggil perukunan. Perukunan itu dia ambil rukun Rukun itu dia cakap dia Rukun Islam, Rukun Iman Rukun Semayang, Rukun Puasa Akhirnya dikatakan perukunan Kalau tanya saudara, tanya saya Siapa yang sekarang perukunan Nama tidak menonjol Orang itu tak berhubungan nama Yang penting ilmu dia sampai itu Dia tulis dalam buku nama perukunan Setiap kampung ada, setiap surau ada, setiap masjid ada di mana orang pegang itulah. Orang mengajar itulah. Yang segala usali, selama itulah. Bacaan kulut, selama itulah. Perukunan, berapa lama saja. Buku itu bertahan, tak tahu siapa dia pengarang, orang cetak, orang jual. Banyak buku lah yang ada tapi orang tak ambil. Macam tahu buku ini. Banyak buku-buku baru yang ada, termasuk yang terjemah baru, yang dalam Rumah Nas, nas sebagai. Tapi saya tengok, ini bukan kerja kita lah. Kerja sesuatu yang baik itu yang Allah oh Taala pelihara dia ada keberkatan ilmu. Jadi dia bertambah ilmu dan orang tak jemu baca orang suka. Saya lebih cekap baca yang jauh ini walaupun bawah min, bumi bawah bom betul. Melata melata mati pun dia melata mata pun dia. Saya suka baca yang ni. Seperti saya bilang ni walaupun ada yang rumeh lebih senang tapi tak kita punya setting itu senang. Okay. Mana yang ada kaitan ini? Tu kaitan ilmu yang berbarakah itu dia memberi manfaat kepada orang lama masa, wafu satu tahun satu. Yang kedua ibadat ibadat ni kita buat ni memanglah kita tujukan khusus kepada Allah Subhanahu Wataala yang tak mahu kita tambah, dan kita tak mahu masuk benda yang tidak boleh dibuat. Mengapa nak buat barang yang tidak boleh? Berarti hendakkan pahala kena base kepada keyakinan diri keyakinan ilmu yang kita pelajari dan kita buat terutama bila kita buat ini kita bersandar kepada orang-orang lama bukan orang lama itu betul ke semuanya tapi ada sandaran kalau kitab yang ada macam kitab tak guna dulu nama dia Tajul Mulu memang jadi pegangan seorang dahulu Di Ilmu tu dia ada banyak mengarut. Ada bintang ada menengok, ada nasib, ada ilmu apa macam pencatamu sihir ada dan sebagainya. Dan tadi buku tu buku yang melewe. Maka dia hilang. Dia tak perlu oh, pun ada lagi simpan. Tapi orang tak pakai. Orang tak baca dia pasal dia ada jelas ada benda-benda yang tidak kena dalam tu. Sebab tu maka buku ilmu. Ilmu ni ada yang berbarakah, yang tidak berbarakah. Sama dengan setiap macam kita Kelas-kelas pun Kelas-kelas ilmu pun Ada yang kita nampak ada yang berbarakah dia Alhamdulillah bertambah Orang sonor, nak dengar sebagainya Ada orang yang lagi yang lebih bagus Kitab lebih Lebih lebih kontemporari Kitab pengajaran pun lebih kontemporari. Tapi orang tidak ada Kenapa? Allah wa'ala Ini yang, yang saya, saya kata dia antar benar yang kita buat. Macam kita wirid itu, wirid yang kita buat itu, diamalkan di... di, di nih, yang saya sebut tadi daripada awal. Diamalkan seluruh Nusantara. Walaupun di Indonesia ada sebab dia tak membuat Tak apalah. Kita pun orang tak buat. Tapi on the overall, di Thailand, semua ulama' pondok semua buat. Di Cambodia, saya pergi ke Cambodia je. di Cambodia, semua dibuat. Maknanya begitu lama bertahan dalam suasana dalam keadaan orang menekan tadi ini tak boleh buat uh, sabu muka tak boleh bid'ah ah, apa semua jangan ada sebab kita kebuat buat tambah ada ada sandaran yang kita buat kita buat kerana Allah dan dia tidak merosakkan sebarang kerosakan kepada akidah baik dan kepada kehidupan baik sebab ia kaitan bid'ah ah, itu dia kena orang yang yang yang yang, yang cermat itu, dia kena kena kait Bukan semua tambahan. Kalau tidak ada hadis pun. Tambahan ke, ulama buat ke. Bukan semua tambahan mendatangkan keburukan kepada agama. Itu dia katakan. La yatarattam aliyah mafsadah ballahu maslah. Kalau tambahan, yang memang Nabi tidak buat. Tapi memang ditambah betul. Memang Nabi tak buat. Malah Nabi melarang pun kadang-kadang. Tapi bahkan kena buat. Tapi ada masalah orang kena mengaku dia memang kena buat. Itu yang saya sebut. Macam kalau, kalau tidak tidak berlakulah kalau kalau Abu Bakar terus berpegang dengan pandangan dia. Abu Bakar Abu Bakar as-Siddiq bila dia naik jadi khalifah. Berlaku ketika itu perang Yamamah, Harbul Yamamah. Harbul Yamamah ini satu peperangan besar yang disertai oleh ratusan pengkhataf penghafal Quran ratusan penghafal Quran menyertai harbul Yamamah berakhir dengan kita menang tapi sebahagian besar penghafal Quran gugur syahid sepak yang menimbulkan Umar Gusar Umar Gusar penghafal-penghafal Quran telah gugur syahid bagi ya Mama. lepas ini ada kampungan apa jadi kalau kesemua penghafal Quran ketika itu bukur syahid maka Umar telah segera berpagi-pagi jumpa Abu Bakar mencadangkan Abu Bakar mari kita tulis Al-Quran dalam bentuk masjab nak jaga supaya tidak hilang tulisannya. dan kalau orang yang hafal Quran wafat Syahid macam mana pun Pegangan kita ada Apakah jawab terus Kaifa af'al Ma lam yaf'aluhu Rasulullah Aku nak buat apa benda yang Nabi tak pernah buat kerja aku tu Umar balik Malam pergi pula Wallahi khair Aku tahu Nabi tak buat Nabi tak suruh buat Wallahi khair Demi Allah dia baik Lam af'al ma lam yaf'alhu Rasulullah. Aku tidak akan buat apa yang Nabi tidak buat. Balik-balik. Batang besok lagi bagi. Wallahi khair. nak kata apa oh bakal? Kalau hang mati aku mati. Yang apa aku rasa mati? Kan Quran ya ada pula. Dimakan oleh anak-anak Hancur habis Quran wah apa dia ada apa umat akan jadi pada ketiga itu Pasal kata Abu Bakar bagu dia tak jawab hamba Ali Umar berfikir daripada hari itu sampai malam sampai esok pula esok pula ada Ubaikar kuat yang percaya Umar apa dia kata wallahi ya Umar laqad syarahallahu sadri kama syarahasadruka Allah baru buka hati aku yang syarah lapang hatiku macam hati kamu kita kena buat sesuatu yang Nabi tidak buat wallahi khair demi Allah baik itulah baru tulis Quran jelas Nabi tidak buat hadis tidak ada tapi kena buat jika tak buat tarattaba alaihi mafsadah akan berlaku kerosakan <tuh> yang banyak aku akaknya buat bila buat permulaan ni ulang cerita seperti tukar amtang orang buat buat permulaannya Quran tidak ada baris tidak ada nukta tidak ada surah tidak ada sajadah tidak ada tamana tidak ada makraq tidak ada apa semua tapi tak apa orang semua tiada Arab orang baca Quran dengan betul tak ada tak ada baris pun tak apa tengok bayang pada reti bajalah. dekat tengok apa benda apa konon bayang dekat eh? baca. tapi mai kemudian kemudian tu sahabat nama Umar, sahabat nama Usman. Quran ada, tapi orang baca siapa? Ini kacang baca. alhiq ya Usman. Segeralah lah buat tindakan sebelum binasa umat tu mulai tulis dengan baik dengan Quran, akhirnya tambah balik tambah titik, semua tambah tambah tambah, tambah cetak, akhirnya tambah kepada CD sekarang, BCD sekarang, sampai kepada workman sekarang, semua benda baru siapa orang kata tak baik bukan ada pada itu, pada kita ketika agama, Nabi tak pernah buat kerja, cetak kepada hadis, Nabi tak pernah cetak dan sebagainya tak pernah tulis sebagainya Sampai ke jawatan mufti tu pun Nabi Tuhan ada jawatan mufti Buk-buk dia beri da'ah buat mufti ya. Mana pernah habis Tuhan nanti mufti Jawatan mufti mana ada Mana bapuh Tapi kena ada Duk Ada tu bukan kabut Tak ada lagi teruk Itu yang saya pelik sebut mufti ni Merosakkan nama Islam Menangkap orang keluar di Tamang bunga, tamang hotel Maka ialah dia Dalam duduk tangkap tu Dalam duduk na'wah orang tu Duduk pamerkan muka Dalam duduk tu, <tuh> babak tu Adakah jenayah itu berkoronan? Ya upahnya Terus meningkat Dalam masa orang takut, tak berani Malu dan sebagainya Orang tangkap juga Jenayah masih naik Kalau anda hapuskan yang itu Dengan tidak baik eh, tangkap orang Apakan diri? Tak difikirkan Benda yang simple begitu Oh sebab ini Malukan orang Awak tangkap orang syurah jangan malu? Tangkap orang yang Bunuh Atang Toyah tak malu. Tak malu keluarga dia. Tangkap mak rampet tu tak malu. Oh tangkap JRO pun semua tak malu. Oh. Itu kalau dia bukan nama Islam tak awak. Bila nama Islam saya tak boleh. Itukah yang kita nak jadi panduan. Itu so, saja benar-benar makin serius. Bila cadang begitu saja memang semua sokong. Menteri sokong. PM fokong, padahal mau sokong kita nak jadi makin baik. Astagfirullah, susah dah. Sebab itulah maka hal seperti ini yang saya cek tadi. Bila balik kepada yang ini, makluk saya saya tidak mudah memang nak menyatakan bid'ah. Tidak, tidak. Semuanya untuk kebaikan. Amal untuk kebaikan. Ada hadis Sahih, okey. Ada doa itu untuk kebaikan. Apa? Malah mana baik ya Kita biarkan orang ini lepas semayang Tidak wirid Tidak doa dan terus Dan kita latih orang lepas tu Biarlah bagi masa sekejap Untuk berwirid Untuk berdoa Jika tidak ni Nak doa habis Nak zikir habis Maka belum Sikit tanya Lepas semayang tiap Orang dulu ni jika dia tak buat lepas semayang pun Dia buat masa perjalanan Masa dalam perniagaan Dia kurang kata apa Quran kata rijalul bay wa iqamis salah wa Ta -ta Orang dulu tu Quran gambarkan mereka itu siapa dia rijalun para businessmen business latulhihim tijaratun mereka sibuk berniaga macam mana pun sibuk bisnes macam mana pun tidak melalaikan mereka daripada an zikrillah pasal berniaga mereka berzikir dalam dealing bisnes mereka berzikir sibuk jual beli pun mereka berzikir wa iqami salah mereka tidak pernah tinggal semayang sibuk macam nak semayang wa itizakah mereka bagi zakat tak orang Kenapa? Ya khaufuna yauman. Mereka takut sangat kepada Allah Taala pada hari pembalasan. Apa tak apalah? Tak. Lepas semayang mereka tak zikir pun sebab so, mereka pulitur, puli bisnes, tapi mereka zikir. Sebab so, ada tak orang sekarang zikir dalam masa buat bisnes? Mana doh. Ah tu saya kata sebab itu maka zaman sebab hendak maka wajar benarlah yang macam ni dihidupkan sekurang-kurangnya bagi memberi ruang. Kebal orang kita ini mengatakan bahawa ini satu daripada mendekatkan diri Allah Subhanahu Wataala.